Dragi ascultători, vă spunem... Chia Paraschi și Mihai Ganea, realizatori a emisiunii Inflexiuni Spirituale la Radio TV Unirea. Ediția din această seară se va desfășura sub genericul Mărturisitori ai credinței. L-am aflat pe vrednicul părintei Sidor Berbecar la mănăstirea Bixan din țara Oașului se pregătea de oficierea liturgiei împreună cu părintele stareț, arhimandrit dr. Emanuel Rus. Un distins, scrutător și mărturisitor al credinței creștine, un om cald, prietenos, deschis la dialog cu semenii, părintele Isidor Berbecar a acceptat cu bunăvoință și cu seminătate un interviu pentru ascultătorii români de pretutindeni la Radio TV unire Și tot mărturisitoare ale credinței vor fi în această seară și vocile din Cimitirul Vesel intonate de corul Facultății de Teologie din Sibiu Regalul colar a fost compus de Jean Bévy Prieten al Maramureșului Sunt încorporate epitafurile curucilor din lemn din Cimitirul Vesel Săpânța. Logos și Melos într-un sincretism fascinant, audiție plăcută. Am găsit, Părinte, la această Sfântă în grășteam la Bortiza. Cine nu e de Părintele din Bortiza și de denumita preoteasă care face niște oferi de artă care am conjurat lumea din câte am auzit eu culoarele preotecei. Părinte, ce se o tația era în răsirea din Bixava, a, îndixat, a de cune mare? Da, vă zic și dumneavoastră, bine ați venit la străvechea mănăstire Bitsad, foarte frumoasă așezare, în inima țării Oașului, de inimile muncitoare, harnice și truditoare și întărite de credința în Dumnezeu al ușenilor, al locuitorilor din frumoasa țară Oașului. Aici am venit și de Sfintele Paște la Sfânta Amiere. aici, am venit de covărârea Sfântului duce, suntem II-a zi, Sfânta iii pentru că la boteza după o îndelungată activitate de 41 de ani, în oborul Domnului, păstor, la oile cuvântătoare, trei mii de suflete am păstorit în botiza, timp de 41 de ani, am ieșit la pensie și cu ajutorul Dumnezeu, un bucur tot. În frumoasa țară, România, numită Grădina Maicii Domnului, de mulți mari duhovnici ai României, dar și de papa Ioan Paula II-lea în 1999 când a vizitat Bucureștiul și o parte din România. Să înțeleg că aveți un plan să vă în aceste locuri, dar o să plecați din motiva putintei. Da, bine ați prevăzut dumneavoastră planurile mele și gândurile mele și ale preoteșei care în afară de activitatea didactică ca profesoară de limba română la început apoi de limba franceză la școala din Botiza, unde a fost și directoare în ultimii ani, 10 ani la școala gimnazială din Bosniza Acum și dânsai la pensi și în afară de activitatea didactică s-a ocupat și cu vopsitul lin de oaie în culori vegetale, din flori, din plante, din coși, realizând cele mai domoale și mai plăcute sufletului culori din de obsteniala ei și a familiilor care au ascultat-o și au lucit împreună. Apoi acele culori de lână le-a fost în culo -ă, cu culoare maramureșene cu motive ancestrale jomorte, antropomorte și romboidale și care a dus un mare succes chiar în dramea comunismului atel, O nu membru de partid a ajuns să fie locul în timp la atât de hulita româniei, în trei ani rând, 1983, 1985, 1987, preoteasa, profesoara Victoria Vermecat, a ajuns la timp la o cu, uh, cu motive maragureșene, bălcite, vegetale. Iar după 90, Bunul Dumnezeu i-a ajutat, prin granițele deschise, să organizeze mai multe expoziții. De trei ori la Viena, ultima dată, în vremea ambasadorului de. Vredică de mare și este Petru Orna, profesor de la babes din Cluj, a invitat două săptămâni înainte de ziua mare, în ieri 1 decembrie. Apoi a fost la Paris de două ori, la Londra, la Institutul Cultural Român, în Statele Unite, la New York și Washington, la Institutul Cultural din New York, și apoi la ambasada franceză, care avea o mare sală în français a fost două săptămâni cu mari latiști, iubi a de la Paris. Să înțeleg că pamărescul preuteșei îmi întrege pe al dumneavoastră într-un anumit fel. Da, nu yeah. ați greșit ce a spus, dumneavoastră, că mă întrece, yeah. pentru că la noi e, în duhovnicia pastorală, există o vorbă așa, frumoasă, că de fac aproape jumătate S-au mult în mai multe jumătate din activitatea pastorală a preotului. Și preoteasa Victorio Verdecar la boteza a întrecut, pentru că i-au rămas cu catedrala mea în și-au admirat-o toți care au venit din Japonia, din America, din Australia, din Europa, au venit să admire covoarele ei, au admirat și catedrala construită în vremea comunismului ateu între anii 1975-1977, având primul ram al mănăstirii a timpului București, duminica Tuturor Sfinților, vremicul de pomenire, marele duhovnic, Marele pictor, marele stareți. Sofiam Bogil, al de la Mănăstirea Antin, mi-a dat un sfatul încesc să duc Hramul de la Mănăstirea Antin în Ardeal, că nu îl a nimeni. Și l-am adus. Și toți sfinții au lucrat întreună cu buni credincioși și credincioase din boteza să realizeze o frumoasă catedrală, i-am zis eu, catedrală a munților, cu șapte turne și cu pole centrală, încât toată lumea a admirat pe cât Aici am vrut să vă adus, ca, păneți în sucesul și geșul de genie, că vorbeți și de dumneavoastră, pentru că și pe mai alesul dumneavoastră, este tot atât de impresionat, cel puțin așa nu mai impresionat decât al tre o tesi. Însă, ce vreau să vă spun? Să vorbesc puțin despre opera dumneavoastră. Catedrala este, este, este, este, este Vizibil, o Deci, din punctul meu de vedere, pentru că la tineria lui au stat și multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, multe, Cui, în discuție, dar unite să realizez, și cu fata cu asemenea la Despre Deci, a știți desta, ca să vă discuție, asta se întâmplă. Din păcate, trebuie să rostim adevărul, adevărat, și care istoria la Nu scrisului tereau și va repeta, deci câte ori va avea posibilitatea, arămă și voi vă dau cum spunem noi, partea de la munții buti pe cele cinci băi, valea vișenului, valea pumzei, valea Marei valea pisei, valia pășăului, deci Acolo erau la șeza, satele, Mara Marșeni, și aveau o case din levi. Ai, case mici în veste, dar în mere trăiau mulți, multe sufleturi. O familie avea de la 4, 5, 10, până la 15, cu și copoane. Și pe lângă părinți și cocoani și cocoane mai se găsuiau și bătrânii care aveau peste 80-90 de ani. Dacă erau casele de lemn, bineînțeles că biserica nu avea voie să fie decât tot de lemn. Și peste 30 de biserici de lemn dăinuiesc satele Mare Îngresene de câte trei secole, 4 secole, cea din Ierubial, chiar de la 1364. La, la Măsiei, mănăstirea veche de la Măsieie, sfințită de Marele Erar al Ardealului Sava Brancović, în 1672, a venit cu caleașca de la Sibiu până la Museu, să simtăți biserica veche de acolo. Apoi sunt la Bogdan Vodă, localitatea istorică de unde a plecat discolegătorul Bogdan și Dragoș, și întâlnești-o de frumoasă, țara modaliei ajunsă cu mâinile și brațele. Mare lui voi, voce, conducător, a ajuns în zile de astăzi, spântuște pan cel mare, care și-a dormit omul de veci la pumna, și se-l doarme bunul Și îl dorme sufletul lui, că este în Rai alături de mulți modeni, cu care îi bătea pe câtă frunză și iarbă turcii ce tot vreau să ne ocupe frumoasă țara Morjovei pe cele cinci mănăstiri declarate monumente sub opropirea Patrimoniului UNESCO și care prin anii 70 au primit de la patrimoniul UNESCO mărul de aur și se află la frumoasa mănăstire Vatra Moldoviței un muzeu, mare cinste pentru cele cinci mănăstiri, să și pe celelalte mănăstiri din zona Neamțului, din toată Vitovina și până la trei eraj din ce cetatea de lumină a Moldoviței. All'interno, io quando ho avuto molti culturale, culturali, infatti sono un piccolo culto, a Silvete, anche perché recente hanno costumato a fare un mare, manifestare culturale, che ne va, capitala Maramureșului istoric se contradicte cu Baia Mare. Pe din Baia Mare s-a timau ei paternitatea, dar eu cred că, pe mine o utilizare, cred că era o eroare, pentru că, într-adevără, că ar fi capitala Maramureșului istoric, s-a trezut din bine. Acum ne-am cunoscut și vreau să spun că, binevastră, suntem prezinti la oație, majoritatea manifestărilor de cultură și civilitate din arealul ăla, acesta, cel din armării și foliești, dar și al armării și foliești general, până la cruzi, și vor, sau chiar mai departe. Deci, deci, nu știu să fie un personaj estimat, invitat la m acestor manifestări și asupra simptomelor patriotice. să fiu la viața comunitatea de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, să acolo, de acolo, un acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, de de de vorbesc mai puțin pentru că, vă ași, nu pentru mi-a atins o rană din nimă că nu prea îmi place să scrie. Dar de vorbit de foarte mult, foarte mult și mă registrează mulți de mulți, mulți ani la dumneavoastră. Mă registrează la radio, la televiziune, în discut și-o scriu deși în ziare, în reviste, Faptele pe care le-am făcut eu cu ajutorul Domnului Dumnezeu, a și Domnului care ne poartă de grijă, a Cubiosului Sidor Pelusiotu din 4 februarie, a cărui nume l-am primit la botezi. În satul meu, Pântânița, în județul Bisplița, în Săud, este un izvor de unde beau toți bisplițenii, care, după vinul cel bun de lechiința, și apă din izvor din Pântânița. Da. Și atunci, faptele mele sunt realizate cu ajutorul meu și tu. Vrerea oamenilor din Botija, unde nu numai catedrala a făcut-o, că s-a realizat și prima mânăștire după evenimentele din 89-le, pe care îl asimțesc, în alții reasimții ei. După, ești la aniversare și acest aniversare la acesta, la felul din Maramireșului, dar și al Maramireșului, în general, până la primul justificării vorbesc despre un subiect mai puțin plăcut pentru că sunt vin, cel bun de lechința dar și apă din zbor din cântănița. Da, și atunci uh, faptele mele sunt uh, realizate cu ajutorul meu și cu în oamenilor din Botișa, unde nu numai catedrala a făcut-o că s-a realizat și prima mănăstire după evenimentele din 89, -a, loc pe care -a simțit, prea, -a, simțit l-a simțit, în altre a simțitul Archis Iustinian, nu tar în aceasta la vârsta de 95 de ani. s a simțit când era Episcop Vicar la Cluj, la în 1975 și după ce se întorcea de la mănăstirea Musei, a venit în 17 august, duminica și a sfințit pe locul de temelia al catedralei din Boteza. Iar în 91 a sfințit locul pe care s-a ridicat, prima mănăstire de lemn, schimbarea la față pe democuțe, acolo la Boteza. Apoi am construit și casa memorială, a renovat biserica veche Monument istoric cu viața Aparas care am primit o omană de la Vișul de Jos, unde se construise pe la 1895, o măreață, catedrală și au dat în biserica veche, monument istoric, cum s-a sărac din vreme aceea, a la 1899, a fost adusă, riplădită și pita a făzut așa de un de la Mănăstire Micună unde era o școală de pictură pe la icoanelor fransilvane și jubratul de Micheluză știi că Aurea a făcut câteva jubrăvete pe păreții bisericii care din bătiza Vete, Măniei Hristos. Iar descris Sper că, odată, dumneavoastră sau cineva să mă registrez pe un aparat din acesta modern, care registrează și 30 și 40 de ore gândurile mele și planurile de care le-am în prezent, care vise, care le mai visez, țineți, mă ține de nejocători. Pentru că, dacă veți veni la fixar, veți așeza aici, eu că o să începeți să îi scrieți și că aveți chiar să scrieți. Da, aici este un lucru foarte frumos. Aș zice un petit uh, paradisul la fel, care dacă avem crezut, este câte mai grăunte de muștari, minalță la vreun paradis eternel de la ciel. Deci, Aici este un mult paradis pe pământ, care ca să avem câte cât îmbrăute de muștar, înalță la marele paradis al cerului etern. Și voi veni nu singur că va veni și preoteasa, se va dezbrăca de păcunul mare Mureșan, pe care l-a păstrat, l-a părcat mare cinste. Dar la toate expozițiile din România, Baia Mare, Sighet, cluj Polca, București, la Muzeul Satului, în 1983, dar prima mare expoziție, -a pe cel, -a pe cel mai prim de pădoare și mai scump costum tradițional din țara Vașului, este foarte bun. Și ce mai am o este vechi, de, de pe vremea datelor libere, dar și acesta din țara orașului este atât de potrăbit, că ne-am mai văzut, eu îndeamnă, și în Europa, și în Africa, și în Asia, în țara scumpă, la Ierusalim, n am văzut așa costume frumoase și scumpe cum au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 Pricea să văd vă, am un colegul meu, Vodice Toma, care este în cea mai bogată localitate din România, Certeze. Aici, în Certeze, sunt este o vilă construită comunistă pe vremea comuniștilor, lângă ea mai făcut alta și mai mare capitalistă din vremea capitalistă. Două zile, din păcate, sunt goale, că bățurile stau într-o pasă, nu este făcut de-apoi, dar bine, le-am miră toată lumea, sunt de bogați, sunt genița, sunt alta ce vise, eu zic să avem o primă da, da. E, să e, ne mai întâlnim. Bineînțeles că ne vom întâlni. Eu mulțumesc pentru multe calificări. Aș dori e, să transmit fraților români și e, lor sau copiilor lor de care s-au răspândit toate cele din Europa în Statele Unite ale Americii, în Canada, în Australia, peste tot își deci arată puterea lor de muncă, credința lor ortodoxă, că din bisericile greți construite din secolul xvi din țările Occidentului, românii au dat o parte praianjenii, i-au împotovit cu icoane ortodoxe și fac Sfintele smurte ortodoxe în bisericele uh, romano-catolice, primite în dar spre Colosință, în cele reformate, în cele protestante. Acolo s-adună ei, după o săptămână de trudă, la diferite munci, să adună la rugăciune, să unesc toți românii în toate localitatea din Europa, America, și Canada. Ce reclamă de sărămașilor? De trei Le doresc multă sănătate, putere de muncă, dar invitația creștină să se întoarcă acasă, sub cerul unde s-au născut, pe pământul unde au călcat de copilași mici, de cocori mici, să se întoarcă aici, acasă și aici se moară, să moară, să-și aibă mormântul lor. Pentru că România are morminte nu doar de 2000 de ani creștine, are morminte cu o seminte în Dobrogea chiar de 3000 de ani. Am fost și în Dobrogea, pe la Turcia până Până la peștera Sfântului apostol Andrei, care a predicat aici, și am văzut acolo morminte și o seminte duna creștinismului. De aceea rupe, harnicii români de prepetindia să se întoarcă acasă, să moară în țara lor. Dumnezeu Sfânt, să vă să vă alăte să laudă cuvântul și ascultătorii și privitorii noștri fie de la Radio TV Unirea, Austria, și toți de pe toate miliunea. Dumnezeu să ne bineîncuvânteze această zi, ziua culorilor Sfântului Duc, este o aniversare și este o aniversare foarte importantă, pentru pe care o să văd timpul așa Mm-hmm. Radio TV Unire, emisiunea Inflexiuni Spirituale realizată de Virginia Paraschiv și Mihai Gană. Ascultătorilor noștri le dorim o seară luminată de aura credinței.